Казах ви в началото, че днес е световен ден на зрението. Отбелязва се във втория четвъртък на месец октомври, пак ще кажа октомврия, не ноември, а това, че аз живее с един месец напред, си е лично мой проблем. Световният ден на зрението се провежда по тегидата на Световната агенция за предпазване от слепота, като част от една голяма инициатива правото на поглед, правото на виждане за елиминиране на предотвратимата слепота и се провежда от Световната здравна организация, Световната агенция за предпазване от слепота. Сега обаче за отварянето на очите и изобщо за погледа нагоре, но и настрани към природата, която ни е заобикаля, но и през фокуса на съвременното изкуство ще стане дума в Хоризонда обед, Поглед, екология и технологии. Това е платформата за представяне на съвременни творчески позиции, изследващи, интерпретиращи социално-екологичните проблеми чрез експеримент с нови материали и технологии. От утре 11 октомври до 25 октомври ще можем да видим художествени творби с иновативни технологически средства, както и да видим как креативно се интерпретират екопроблемите, в които сме затънали. Повече от ясно е, че сме там. Добър ден, казвам на Русица Гецова, която познаваме като създателка на галерия Русита. Тя е и, и един от инициаторите на тази платформа. Добър ден, казвам и на Борис Чеширков, много ми е приятно да съм с вас. Галерия Литъл Бърт. За мен е много необичайно така да ви представя, защото преди години, десетилетия, аз очевидно не се справям с месеци и години. Може и по-скоро да е било, но правихме основно разговори с вас за беженците, като бяхте в структурите на ООН. В ООН. Дълги години, почти 20. В България, когато сме говорили по тази тема и по-късно... Преди 10 години, не Преди. Да, 2013-2014-2015 когато бях основните Туко потоци, улучиш. след което заминах пак а, през ООНЕ в разни горещи точки да ръководя екипи. Последно бях световен говорител на Организацията за беженските кризи в Африка и контактна точка за климатичните промени. Така че направих завой, съвсем наскоро и се озовах в една, може би, най-уютната галерия за съвременно изкуство в България. Единствената, която има тематичен фокус, околна среда, природа, естествен, природен свят, биологичен свят, така че тази тема директно влиза и в целите на, на Лук, на поглед. Приземихте се в Литълбърт, в малка птичка, така да. се казва галерията. А пък галерия Русита също е малка и уютна галерия, която обаче предоставя своето много малко пространство, и за монументална скулптура, макар и в малки размери, и а, стъкло, и всякакви други чудеси. Да, всякакви, да. А, да започнем от там. Какво означава а, тази платформа, която правите? Поглед, екология и технологии. Ами, а, тази платформа вече за трета година я правим съвместно с Елизабет Алър, ко което е всъщност организация между галерите, които са в а, а, карето около... Александър Невски, а, то се обособи по време на ковида, когато хората бяха затворени и по този начин се обединиха за една обща кауза изкуството. И, а, идеята беше да се направи едновременно във всички галерии откриване на една и съща тема и ние избрахме екология, защото на мен ми е доста близка. Аз се интересувам много от, от планетата, от всичко и почнах да търся допирни точки с други автори, които в тази посока работят. Като обединихме и а, технологиите, защото света много се променя и технологиите навлизат все повече в целия ни живот. А тази година се включва за първи пъти Природонаучния музей, а, който тази година прави а, юбилей а, 135 години, най-стария музей в а, България. И ние сме много благодарни за а, сътрудничеството и най-вече с директора, професор Павел Стоев и с целият екип, който ни помогна. И а, имаше голяма кореспонденция между експонатите в музея и съвременното изкуство. Тоест минавате и от другата страна да. на улица Ръковска. Да, да, така, так, така, така излиза. А Защо лук? Защо а, поглед? Или пък може да се преведе директно с погледни нагоре? Да, Аз се сещам един дистопичен филм да. на шумял не, не гледай нагоре, или погледни нагоре, а, но ако, ако погледнем, действително ще се оплашим, защото виждаме опустошителната сила на да. а, Милтън, на урагана във Флорида, но и не само лятото навън да. а, в края на октомври, внезапни за часове, резки застудявания, след което изведнъж избухва отново а, горещина. Изобщо, колко важна е тази тема? Тя може би е най-важната в момента за, за целия свят. И, за жалост тя по някой път оставя а, погледа само през ураган, милтън, mm -hmm. топлинните вълни. Аномалии, да. но, но ние трябва да си дадем сметка, че само след броени години ние вече ще сме преминали абсолютната повратна точка, след което поредица от събития ще се случат, които ще преобразят въобще природата, както ние я познаваме. С топенето на арктическите ледове, с повишаване на морското равнище, затопляне на морската вода, това, че опустошителната сила на орегани, тайфони само се засилва. Те вече идват и в региони, които не са били, наблюдавали такива явления. Виждаме, че сезоните се сменят и това дава отражение върху целия ни околен свят. Така че това е най-важната тема и тя, е, тя не търпи отлагане. Нашата галерия, като такава систематичен тематичен фокус, околна среда и биология, ние работим с автори, които разглеждат темата. В момента имаме актуална изложба на Любен Домозецки и това е включено да. в През погледа на, на, на Лук като програма в нашата галерия. Там той не разглежда директно тази тема, но той е дълбоко свързан с природата и вече според мен не можем да показваме изкуство, което а, има поглед върху природата без тази тема да е загатната вътре. А, той е изключително интересен. Първо е доктор по изкуство знание, той е куратор в Софийска градска галерия от 2015 година насам, сам. Той е самият бутаник, който открива нови видове, диви орхидеи и ги е, изписва в своите дневници. Имаме книга, която сме издали е, и, и предлагаме в галерията. И всичко това пречупва през своя личен поглед. И ако дойдете и видите изложба ви каня Тя е до 21 октомври. Сега в рамките на Лук имаме и кораторски тур с Вера Мечевска и разговор с Любен на 12 събота от 17.30 в галерията Заповядайте. И там те ще могат да ви разкажат повече за, за неговия прочит на, на това иконография. Той в дълбочина познава византийско изкуство, изкуство на средновековието, ботаниката, както ви разказах. Личните му преживявания, които се виждат и в автопортрети, и в натюрморти, чрез скрити предмети. Той работи с темпера върху дърво. Повечето от произведенията в тази изложба са с такава техника. Температа е един устойчив материал. Тя се прави от естествени пигменти, примесва се с жълтък, така че за нас е много важно авторите, когато мислят за... Галерията и произведенията, които ще покажат да, да имат и, и тази чувствителност към а, материалите. Добре, а към Русица Гецо в Русита, какво да очакваме? В Русита ще бъдат а, двама автори. Ние изобщо комбинираме в а, всяка една от галериите по двама автори, които или се допълват или са като противоположности. Mm -hmm. При мен ще бъде Женя Калева и Аксиния Пейчева. Аксиния Пейчева а, прави много интерес на интерпретация на емоциите на човека, а, като, например, остатъчните емоции, тези, които ние потискаме а, и тя ги свързва с компютъра и по някакъв начин ги генерира в 3D принтове. И всъщност се получават някакви странни форми, които са всъщност потиснати емоции. А, това е интересно за мен. А и това е връзка с технологиите, да, всъщност, която да, е и с любопитна. вътрешната природа на човека. А, какви автори като цяло участват в а, а, а, тази платформа? От да, едно поколение ли, са, не, ли смесвате поколенията са, и съответно да. перспективи? И от различни държави. Имаме от Германия, имаме от Виена, от Австрия, от Холандия... А, и от България, да, а, като цяло са на средна възраст. Има... Жени Калева е най-младия ни участник, тя е на някъде 33-34 години. А, иначе в Галерия Депо представяме Боряна Венциславова, която сега има и голяма изложба в Топлоцентрала. В Харта из... а, представяме Леда Ванова, която е в Филандия, живено е български автор, и Красимир Тързиев. А другите автори са в а, Пунта Гелери е а, войн, а не, ка сказва, Лон Чой, Джон Чуй, той е а, кореец, а, който работи с остатъчни материали от принтера. Mm -hmm. а, всъщност всеки автор нали, представя а, някакво решение за, за проблемите с екологията и понеже изкуството надскача обикновените решения, това са като все едно проблясъци. си. Сега, а, интересна е тази връзка, която правите между технология и екология. Да. А, съпоставяте технологичния напредък с, с а, екологическите предизвикателства и за това ми е много интересно да ви питам и двамата. А, в че... Чисто човешки план, кое ви се струва по-бързо и по-мощно и по-опасно като въздействие върху природата и върху човека технологията или, или екологичните, климатичните промени? Да, да, се да Ами, а и, и аз, аз не зная. А... Не, може би са екологичните проблеми, нали? не е технологията. Технологията може би все пак помага. Тя е измислена от учени, които всъщност са хуманни, те нямат според мен нямат задни мисли. Добре, един технологичен етосият се очертава в да. отговора на а, да. лосица, а Борис, също ли мислите, че технологията е една безобидна и, и добра, добро намерение на а, много в... ни хора, които се забавляват? Да, преди да дам коментар, може би личен коментар върху е, отражението на технологията върху нас, хората, първо трябва да е ясно, че човека е променил природата. Всъщност, тези промени, които наблюдаваме сега, те са вследствие от човешката намеса. До такава степен, че температурите ще се повишат с 2 до 3 градуса само след няколко години от пред индустриалната епоха. Тоест, ние сме причината да се промени природата и природата, природата пък влияе върху нас, както виждаме последствията от ураган Милтън, а пък технологията, на които много се разчита, ще помогнат, несъмнено. Но... Това не, не трябва да е за сметка на личната отговорност и институционалната отговорност на правителства, общини, гражданско общество и отделният отделния човек в крайната институция. Какво прави човек? с остатъците? Не само на Абсолютно. емоциите си, но и на принтера си. да. да, да. Си 3D буклът, принтовете там. всъщност оставят много буклуци. Ние тази тема зачекнахме за на предишния лук. Албена Баева беше направил път изкуство от 3D отпадъците. Ами добре, във всички случаи един интересен а, разговор една интересна покана за разговор върху съвременните реалности предлага тази платформа за съвременно изкуство от утре в няколко софийски галерии а, лук, поглед, екология и технологии. Благодаря ви, че бяхте в студиото на Хориз... Хоризонт Добъд, Русица Гецова от галерия Русита благодаря. и Борис Чеширков от галерия Литъл Бърд. Много благодаря и аз.